اول سبب د اسباب د مناصر فناله عادل عادل اندښت عادل با ثانا ثانو عادل په لوغه کې کو پینځو معنی هغه سره غل عادل په معنا د مهلام سره راځي کله پچې د دې کې چې شهر اچیلار عادل په معنا د تا کر راځي الکا یارا سره راځي چې پچې د دې کې چې عادل عنو ای اعرضع عدل بمعنى التغيير والتصرف شرعني كلا فضيله دي کی شيراطي فينا شيلاك عدلا فيه و تصرف فيه عدل بمعنى التشابه راجي كلا او عدل بمعنى الفوقه دي كلا فضيله دي کی شيراطي لك عدلا جمال عن بعيره لقد حصلوا خانتی چسو لاړ لریتو ذا العلاقه عدد ما نما ده تقمنا ده تاع تربي او في اصلاح كعدل ذاتي فغا تغيير اللفظ من صيغته الاصليه الى صيغه اخرى تحقيقا او تقديرا عدد دي التركيب في ذاك تغيير ذلك بالنسبه من صيغته الاصليه دخل الشكل وصورتنا بل كذلك عدد فلغت تبينزو معلقات مصادرات او انطلاق عدد كافر تغيير تغيير اللفظ تغيير ده يو لفظ تغى تغيير ده لفظ راجئ ده تغيير ده يو هاي اتنا كاتا لكا بالغاية الآن تحمل معك تاريخه تو تغيير اللفظ يو كلمات تقبل از تشقل او صورتنا لارتكو ديكاتا بل شقل او صورتنا مديو ہے اپنا پل ہے اصل رشی و مع بقاء الماده سرن بقات سنا و مع بقاء المال الاسدی سرن بقات معنا دو و ذلك الخروج غیر قياسي دا داخل خروج قياسي ہم دقائق و قانون مطابق ہم نہیں دیتی تفصیل کی علاقہ حاضر ہے حاضر فروغ کے حساب سے ہے کی ان کا معنی نظر جے تو کو معنی مناسب بدہ اس تصادر کو معنی دے تثبیط نو عادل پلوغې په معاده تغیر تبی سره په انلا چا عاده چااکلې تغیر وژې د تهیر د ل از راې چاتهه د یو حالت نه چاه بل حالت ته او د یو صورتته دا قلی ما لاه چاته بل شکه او بل صورتته و د قا حاله دي سره د به قا ساه عاد تا لکه ورو اوغاې ورو چې فل شکل ووغاې ورو پهاک وما بقاء المعناه معناه بالضبط وذلك الخروج غير في ان دخول بده قاوده و قانون مطابق همه او خبره دا دا چې سوار ديږي چې الله تعالی د توشی د اراضي وځه او چا د دې کلمې یو خروج راغله دی او حال پرځتره یو سره نه بس سنته مطابق د قضاجتی کیفیت نه نو تام جدی کلمی تغیر دې یو حالت کې یو حاله د زمينه او زمينه راغل دې بل تکیه دین او زمينه ولیکن الکه حالت چې اعتبار د ادم څو یذینو او زمينه کې منغوي چې مراد سره د باقاعده ما دینه ما دا بپ کی باقی او یذین کhto یا او کې یذینو زمينه وو د و دې ومع بقاء المعنى لفظي ترى بقاء جانا مدام ظرفات النيران دائره او ارضي تداري وماضي ده زربان مصدر مستتر نو علاقه كده مستخبسه نو علاقه प्रकारे كده كي متابت تر او چالهكا اذن نمو چالهك ها بقاء معنا قياده قضيه معنا کو باقي پاکي خود وبې تراتبی کې چالو کا تاريخ یاد د سټندګي په مرګیون باندې دا د پاتې مرحو یونو دغه تغییر او تر هغه وبې امنيکي سوغه ته باه عدالت موږ د خروج او دعوت په دخالې او قانون مطابق دي دا مرګیون مرحو یونو چې مرګین جور شل له ثواب نه اچي عالیه او خان یي خروج لې اسم يكبير الله تغییر یې حالت څخه تر لږه راګه بل شکرو صورتہ او دا برشکرو صورت کې او د قانون مطابقو تحقیق او تقریر کې اشاره کې تصنیف دارنده ادل دا په خپل کوټه کې د وخت شته یارت تحقیږي او بل اصلي تحقیږي تعلیق معنا خروج المحقق عن اصل محقق تقریری معنا خروج الاعتباري عن اصلي معنی معنا خروج المحقق لذ اصل محقق اذه تحقیقی تفصیل کې دا آدم انصراب نعلاوا جذی پا اصل بان یو دلیل موجودی تیارا دا کمانگا دی کلمیتا دا اون ورد دیگئی مصرکه دا و بیا هم یو دلیل هغه تیاغا پتی بانی دلال که تیارا دی کلمیتا پا را یو اصل شتادر او غیر آسلیتا دیگی توری که که دا عدم انصراب نعلاوا جذی پا اصل بانی کم دلیل جه تا د عفت په قسمه کو دي په باندې لکه جمعه او اقلام وي جيڪا د تا کې اوچي چه لکه دا کې دي چه اجتا کې اوچي چې لا علامه مونږ او اثر است اقدر لي چه دا چې تا جمعه جمعتار غلدا تجمعا اورا غلدا او جمعه او مؤنثه کوزه د سارا او فعلات فقي شده يو يسمى وبلا صفات <سؤال> کی د دغه ماکی په فورن سره لقده <سؤال> حمراء او او شې د ماکی و سره لقده صحراء او د متیشره زې زهار او صحرا وته او دا د ما راقل د جماعو د فالاو د مخترف او جماعو سره غلي دا نمور به کاته کته صفات کی نو ماروض د دغه هونه او کاته دا چې کی نو ماروض د جماعيو دا جماعو سننه د اعظم استراب راکغیر مشترک موطولو یام یو دغیدو دې پانتر باقی صح او عظم تفقیدی دې ترتیکی استعاده ام استراب علاوه دې پانتر پانی کوم دلیله نوی لکه عمره چې کله په داسه په کلام عربي کې غیر مشترک او د غیر مشترک دغه پر خطبه سبب او پکای دلته یو سبب موجود او چې علامات دې اور سبب نو نوحته غیر مشترک هغه چې په سبب یو دې یو غیر مشترک نو پو د خپل قانون د بسلو د کو د فر کوو د اعتبار وړو یار ن او مه پچل بچشه او دا هغې نو صرف اعتبار ک کړه دی او اعتبار ولې کا چې دا پاتر امیرو چې پر قانون ک پې نو دغ سرهخوا نه علاوا ددي پ سر پ د ده وادهشانتي تیرون للفض ت د لفرض من سيغة الاسرية دخل الاسرية شخمنا الاسرية الاخرى فالشكل والسورة وترد بطاعة معنانا أو ترد بطاعة معدينة من ذلك القرود لا يكون سياسيا دا قرود بالقايدة ودخالون متابطة تحقيقاً بعمل كذا تحقيقين وكذا تبديلين ولا يستفو مع الوزن في لأسلاء يو قاعدة السكي قاعدة عادة عادة عادة وعادة القاعدة هو مطلب القاعدة هذا یاد را واستې فل شرط هم چې مې تدلې ولی مسجد کې مې د لپاره مخصوص او وزن یادو د لپاره مخصوص او وزن او وګور دفې په توغو او وزن باندې راغله دا امه موته او وزن چې بغیر متفق متبركي کی یو د فو علو یو د اکرمو وزن یو د اې پرغو نوبه تا هغه عادت کا شپه دي خدا عادت په د خپل باغ راغله مته وځي کې دي چې ته یالا په ځین په او ځان په مثلا اکرم ادا وزنده فعل زوره د خبره دي او د چا چې راځي یوفلو دا وسته په نو دا عادت سره ځکه نه چې د شغب وصول دي او په دې شپږو کې یو وزن باندې راغله نه د دې وڅیڼا دا وزن پیدا څه کارنځه مچې دا andet la raspat ko su to aw awzan ko ye hoti alaka no ye de alaka bu al lakasulati fit tu alim wa zibangir alale na مفعل لك مصل له احلا فد مصل له وزن باندې هغه بل لک فاعل لك عمل له او بل ذ فاعل لك امثي واقلا او بل ذ فاعل دا کثاره حری او فعل القبلي فورزم باندې اونځه راغلي فعل فعال فعل جک قسام معذ ذق قیمتن نو علاکه د اوزان دي دا ودی د عادتي نو یو ځای ته یو شی شي راځه مکتلي دي اوزان عدل را را، فَتَمَامَ عَوْدَانَ عَدْرَا فَتَمَامِي طُشَشْ سْمِيل مَفْعَلٌ مثالها مَثْلَسُ عُمَرُ أو دَارَتا فَوْلِي أو فُعْلِي أو فَعَالِي جُنُ فعلت فعلم يستفعل في صيغتين فاعل يستلصلتي امدارن کا فاعل خطاقامي داشک اوکار نتی دي او او دا ادر چې د پښتو د شکو او زانو پکښو متربا کې اون دریا کړي نو فعلی او مفاعل الضم اوردون دی او فال لکه مس فله فعل سور ف لتی ش فزل بر ش پې في لکه چا حالي لکه شحه او فاعه پهطب اوځانو پې دشب اوزانانو با ع راغللی دی او فیل پهې او ځانو فې نه دي او او فیل سره د مشي نه کم ی معالمي یدم کې کې د سره راعا ي سره دفع عمره واطلا زو پاره عمره خیر مستفید یو په تعدی تقدیری د ابتداه متعدد د عاملونو زو پاره پرخه خیر مستفید یو په تعدی تقدیری د استعمالو د زاتوونه ومعالجه په اداء د وسط ترمو زدې جمع کله ک شناسه او فصله صلاحه کی څو سبب دي یو عدل ته تشکیل یو په کیتیه وسط هغه موږ یاده خاطر کیږي چې یو ثلاثه سو ثلاثه مطلب سو د ماده عدالته او خره خره مانست چې دا دی اپارو څو ترتیبې ترتیب په څو ال اپارو او جمعه جمعه وروسته عمل واسو تلایت نمود ورک شباب تاعفاف و مناتت نوثفته و صحبتات ولتي و صفنوغت په معنا د سوتدل سره پر سلاکې چاتلتي و صف پر سلاکې ورچي یلات و صف پر سلاکې عبارت ده دونې شداله علاقاته مبهمه دي ماخوذه معابدي فاقه یا قسم دلالت او سره د اعتبار د تاسو نه باندی چې پاتل لاکه احمرو کتاب له له کوم رات له کوم رات او سره وسب موږ ویل وسب تاسو ته کوم نسه د عالم کې د یو او خبره په fictitious سواله تا دا یې شي په نووسه ف دا تاریخ اوله خبره دا کی چې و وصف عالمین قرامتي شي دغه نشي کی دلته یو غیر مستلقه یو سبب پخې وڅکاږي او به سبب پخې شي چې غل وکړي عالمیت ووصف عالمت ولې مېکه مشکله وکړه ځکه وصف کې وهام او فعالتي شي چې غل وکړي تعين له او مابه د وهام او تعين کې شي وسطي عمومدي او عالمتي چه ده؟ بمقابل العموم و خصوص چه چه؟ يو بل وسط و قسمه يو وسط يا سيد او وسط وسط علي دي وسط يا استي معنا ادالپ ضواجي و زكړي ده معنا وسط و زكړي او وسط دا چواجه و ځکړه نه ده وڅکه معنا وڅکه پیدا خو ښه ترې استعمال پتا کېږي معنا وڅکه کېدای شي نو م澳صابار په اوس په وڅکه اصلي دی او تعریفي نه ده کته یو کلمه کې وڅکه تعریفي دراسي او یو بل څه بیا دا هیڅ وری نه ځکه م澳صابار څه دي چې دا له کوم وڅکه دي اصلي د تا څه څه تمکید ولم تختين د و اسپکو یو و سپی اسلی و سپتی تاریخو مو کو سپی اسی سمانه کی داله و سپی د پاره په و سپی کیدلې کو و کوم و و سپی اسلی ده و سپی خبره تری مخبر کله و سپتی اسیبانه کلا وصفه تصېبان چې شراتي غالبا د 3 متراتي نو بیا دا ها 3 وصفه حیثیت ته رسونه خبرې په مطلب دې خبرې مطلب دا چې یو له پز واجی وځکړې د د لپاره ها څه چې رسو دا معنا وصفې خو د پښتنې په ساده په اړه نومږي دا یو عالم یو داس یو چیز پورې په حال علامه <سؤال> موږ په نوم نوم دانجه دا کیږي نو او شپه ستې څېټه لوښانه بیا موږ شپه ستې د چیز نه راغلم یو داسې غلطه کې دا چاته نه کیږي د شمیره ورته نو تاسو څومره پر وخت مړ دا هیڅ شي ورڅ کې شي له هغه د دې وجهه اسوادو او ارقامو غیر لیدل اسوادو د غیر مصری د د falo او په څیر اسواد کی وایي و دا کار ده وایي و دا کړې ده نو دیو چې مداخله مرکب د او یو څه چې مارارته بالنسبه <سؤال> ناربا چې دې دا چې خذي سټولو بدا دا نسبتي موصف ده او 40 چې واپښره او په 40 کې نو 40 یو یو وخت په څېړو چې راځي وړشپړه خدای وو دا الیټې ولعارز دناستینه 43 پوټیوازي وځکړل او چارو پرور وځکړل اګه دی موایده پرکو موایده یذرو ربره په ځونه تاخد دې سلسله د ترکیب استعمال د معنا او ستې پرانور وځیدو معنا او ستې پرا ندی وځنه د معنا رایې شی مختلفه اگر کوڅه تاخد او ستې دې دا اورېسم او خپل خبرم دا او بل چې دا غلبه د شمیر څخه قوه څل باندې نو دا ته مطلب دا چې تا مانوستي تر یوځینځ په مرغه خاص د پارتي چې ارته وشته ويږي کورس ته بیا د خلکو استعمال په 50 کال کې تور مارتا اسود وي او هر پرکټي شته بیا خلکو استعمال کده تا له فارا برک مارتا او سترک دا خبره ده د غلبه د ودغه لږ څه چې موږ تاسو ته ښې ته نښانه نو ورته ولې نو او شپه چې د شپې د وینا او د دې یو بل د اسود د د چی شالکه بیا هغه اوس که چې بالکل عالمیت او جنمن كله لوزو خطاخه مبيات چې زغال ومنتبه غير مترقبه خو یو ځنی پیډه ورڅخه چې نه علامه د وسپښلارخه عمل واسو اساس تعم د نور تاریخو نه کی داد تاریخو ورنور تاریخو له او داد تاریخ تام نه د شمل څه څه داد تاریخ عمل مع العالمیت د عالم سره هر جس د وشرقي رښت شاورانه ده ول سره ورانه ته په یو په عموده بلکې چیر هو وشرط وشرط ورته لپاره ده ان یکون شی په دا کلمه واڅکو په اصل رواجه په واسه اصلي دی چې وازه له دا واڅکو په کې اوریجن دی واکه چې واڅکاو دا لفظ چې ته دغه په واسه په ځکای معنا وشته نو فاس او ارقو غیر منسلک اسودو ارقو بیا غیر منسلک ولې وانثار اگر کدان واړه وګونه ګرځیدل شي اېسمنو موږ نه د دې لحیه کې چې دا ته پاره مرحبا ولې دې اساسه نیمه ځکا وړه اصل دی په چې کی پهشتنه په 40 په 40 واقلاه په دې تفصیل کې شمارته او بنیشوته دا مونږ سره یې معنا او تی په سره د دې نصاب باندې چې دلته او بیا مونږ سره دې ول سره دې نصاب ته یو چې او په دې چې ولې چې پکې څه لري کاثر څخه واځي او تکړه 40 د ساده فار عدد معیین د فار ویروس د استعمال په تاگیره کې او دو مانو کې راځي درې په دمو راښکاره نې تانیست ورته تانیښتا څو ویلې ده چې کې ځانګړي علایم د تانی د مدي تللو یو ali څه مقصوره نه بل ارېبه مخصوصه علی علامت تاریخ دفاع کې د درم ذکر است تم ذکرات کله دې ځکه چې نه مخه راځي د بیا په او دا نه کیدا کا د پرامنه لې له حق څخه پرانوی دي چې دا او دا نه دې نو چې تاریخ خبرې پکې موجودې وي درم ذکر است او له حق څخه را او زیاتم نه نو دا علامه تاریخ کې تدلېږي الګا اوګل عارف په مخصو مضضا ده عارف کوم مضضا غریب ته مرګیږي داغه دغه نه اوسه چی سره ټلګان نو عارف ومنددا عارف مخصورات کومه کلمه کړی نو داغه تعریف به یو سبب قان مخام ده ته ولې ځکه چې دا تعریف لازم چې به کلمې دا تعریف د څه یو تعریف د دا کله کله تعالې تعالې په بصلور په څول دي او دا یو تای مرکوزه وبله پتاي کا کالتاریخ پالوته مرکوزه علي په مختصه راغلي نو دا یو سبب ګرځي مقام د څوګردل د یو سبب غو اب کالتاریخ پتاي مرکوزه سره پتا مرکوزه سره پتا چې مشغول لګل نو دې سبب په معاشره کې څاکور لپاره څه دی لکه علامه سره د سبب دا ادم چې تر هغه د پارالوګي شروط او علائقو علي ذکر نه فارې شیدل. چې د شاده پارالو مو نو د هر مو سره کې یو په علامې ده بل په کې چې نه راځي. دا تا خبره او د دلیل ځاګه چې ثاني چې پته مرکوته سره راځي نو شروط له فارې څخه ده علاقه علامې ولې و تا ساده او دا تا کوم عرف څه داوال کې دا تا کوم عرف څه کې دا مارزه زاوسته باندې یانه خطر د دې څخه دا تا شي چی عمر دي چې موږ ورته اړتیا سره خطر نو موږ لپاره چې د لکه یومیش کې پدتاب باندې وي او دې په باندې نداکه د دې لپاره څنلاندی نو چې عالمیت سب کې نوځي سره دا تاسو موجوده شي نو دیو دین عورت لپاره موږ شر کی شوږر دو عالمي پانسانی شي چې نه لکه تانیشي کې دي پاري کې تاسو چی ګرګا مقتره یوهانه ټولنیز د لسی او تانیش مانوي ده دغه د تاریخ معنی کې دغه د آتا مخترق په لغو کې ذکر کیږي او هغه کومه رد سوال کیږي علامې برتراتی عالم څنګه تغير او تبديل به قدر الابقان کې شي ګرګه محظوظ دی یو دی نو کومه د فارم دانشي لکشه د فارم علامې څرګند او د تاریخ معنی د فارم علامې کې لکړه د ثاني چې لکټ لپاره رااله، شرط یې خدای د ثاني چې معنوي د لپاره د العالمې شرط ده او شرط جواز. څنګه؟ چې ثاني چې د ځی کې معنی العالمې ترچینو پکا ګرځي. او د ثاني چې معنوي تر څلګه چي کې راځي. العالمې تر د جواز. شرط د جواز څنګه معنا؟ کې غیر متصریف وي، ام سیدا او غیر متصریف وي، څه دی راځه؟ له سیدا. وزمرا خبره ده شرد و جود و بارنون خبره دانيش معنوه ده دا شرد و جود و بارتشانه یاقو بداعی ته سلاتی متحرک باید متحرک باید یا بزاید على خلاس و خرقه فکر کلا تانيش معنوه که سلون هروفوی یا درون امازیادی او علامات راشی بیا باپخار بیر این ترین یا قدرت سلاتیون و سلاتی ایش ایموی متحرک باید یاقو بداعی ته ملکا یا خوب تیشیوه لکن اجمیدادی خبر کیا خبری اجمید تاریخ مانوی ترعا عوجی مرد یا سلاتی خوطا حرکو لوشتی یا دای زاید علا سلات رتا اخروفیسی نوبیابا دی فکر تیشیوی لیتون سلات اتانی سبیتا اتانی چیحاتی لیتا فکر ملکو ذکر شرط رو شرط تانی سلاتی دبارا این یبون علا من <مانا> دیب <مانا> تیشیویه لکن لکر تالحوه غير المستربره <سؤال> صمره لمونه تي في اذا غيرت كثافه الذرنه فدار كل <سؤال> مونه متغيره كذلك اذا غيرت عدد ذريته فارنمورين فتتغير اشعه الحديد عشان انهاته ده معناه اللي صار استخدم قلت لك هذا الحديده من النبي غير المستربيه في ثانيته الحمد لله علامات شرطه استاذ وعلى الشرط لك التاني شي معلي خطاب هووله کې फरक ده د تعریفي له دې لپاره او د تعریفي معنی لپاره شرط څه ده اوس شرط وجودタニ شي د لپاره ثم المعالين كانت ثلاثه ساكنه الاوسط غير عادي تدريج الشرط kada تعریفي معنی ثلاثه یو او ساكنه الاوسطي او دتیسي لپاره جای راجي په مور شریف پرتهونه مځې او غیر متاریکونه لکه دین ذرو احله چې واخلہ دین سلاشد غیر متاریکوله او او غیر عجب دی کوم شریف پرته هم پیسې غیر مسری پرته هم چیست کوم غیر مسری پرته واي ځکه یو ځی چې دیل وکړه علامه یې په دې چې تاریخی و ته ځکه شرایط اوجوبه شرایط اوجوبه څه دی لکه یو کېوه خبره یا بزاید علاقات سره تاسو ورو فن یا وتی شهره را او چې ما اجه وا الا کده سلاشی ساکن او اندغلي کوکه په دیوالو سلاشی او ساکن او اوسطي بل کې چې شهره را متحرک او اوسطي یا جيبه منحو که حوادث لکه زینب او سفراوا الله زینب غیر مسرفاله یو تلې معنی ده په دې علامه در شرط وجوده کې دا شروط هم دي چې کله خلونه هغره په داتې کېږي دا څنګه قرأ غیر مختلف دی یو تاریخي معنی دی پر پک علامیت سي او شرط وجودو مستثنیات دي شړې متحدي ما هو غیر مختلف دی یو تاریخي معنی دی پر پک علامیت او شړې وجودو مستثنیات دي شړې غیر دي وا ثاني چې پاره په مقصوره سره لکه هوچا وا خلا یا وطانی تاسو سپاری په موجوده تره د حمراء او اخلا منتجع کرپیدي موستری برزاوتی شلی خامہ اولی دکدالک چې په مقام کې ځای ده دغو سبب په توری یوازانه چې د تاریخ ته وګرځې تدریز لوزوم تاسې امال معرفت درې سبب داسباب ده مناصر فنچې ده لکه معرفت معرفت یی سبب د ادم انسرب او پره ورزی چې هرڅو په پارڅ کې دی معرفه د فارشر کی چه دېره کا؟ معرفه خصوص قسمه، معرفه ذاتي، معاذي، لوذ از شي معين د فارا معرفه خصوص قسمه د لګه، ولوث صدا. از مصولات او از مصراعات مصولات او او بیا وصي معرفه الا معرفه و سبب دغه دا دا معرفت چی سبب د انسان د فارغږي شرط د فارغدا دې دې کو چې وی عالم معرفت د پرول د شخصو ګرځول عالم معرفت د پر عالمات کلي شخص ګرځول معرفت د پر دري ولا پېښو کې د چېدي مغلیش او دا څېرافو او دا نو څېرافو ته ځکه کې را دي علاقه هیڅ مو د دې وخت راه موږ اشار په لاره دا ورته چې ته یې چې ته یې علامه که دا دې خوراک لې دا مو او څېرافو علامه اليستك هي اذا بان لديك يا حكومه سري في او معرفتك ان داتا دا ده معرفتك قالك يا او مزافه يكن هذا بس كده اغلب مش دوره في اضافه تظهر للمتلقي بشكل طيب بسبب كل شيء ودي وجنا بالباته النشاطه ده ثانا على متلدي ودي المعرفيه لفرشاه سيخه ده على متلدي عمل معرفه هذا معرفه سبب وجود عالميه الشرق وجود دشي اونصر چې دا عالميتي سبب برځولې معرفه او د تشه کېږي وای زکه چې اسباب او مناخر چې دا ټول چې دې اعدل فرع د معذوله هدا او فرع د دا مصوبه تعني فرع د تسکيده نو معرفه فرع د جدا لګا تسکيده علاوه پر فرع پر معرفي اعرفه د تاسه علم قانوني و دينا معرفه سبب كړته على نفس وتسمى تدا هرتا فرجمتي دي